Itt? És most, közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő, Fialaj János. A vonalban már itt van Herényi Károly, de ahogy az első alkalommal és egy viszonylag hozta a felvezetéssel éltem, engedjék meg, hogy ma 2014. február 20-án is, amikor a beszélgetés második része lezajlik, nagyjából két hétre az első után, egy hosszabb felvezetéssel éjek, ezek a dátumok az ismétlések esetén nem mérvadóak. A Magyar Demokrata a 1987-ben alakult lakiteleken. Az alapítói okirat aláírói egyebek mellett bírozoltán Csengeidénes Csúri Sándor csurka István, Fekete Gyölle a Für Rudolf, Jórud, és Lezsák Sándor voltak. A rendszerváltás után első választás mennyérése után az MDF az FKGP-vel, tehát a Független kisgazdapárt és a KDMP-vel, tehát a keresztényokrat a alakított kormányt. A miniszterelnök Anta József lett, aki az MDF-et népi nemzeti irányzat, a keresztényi demokrácia és a nemzeti liberalizmus három alappillére nyugvó pártként határosta meg. Anta József halála után Voros Péter adigi belügyminiszter lett a miniszterelnök. Az 1994-es években több képviselőt kizártak a pártból, akik közül sokan függetlenként folytatták karrierjüket, még mások a Fidesz színeiben. Több képviselő új pártot alapított, mint például Csurka István, a MÉF vagy Szabó Iván az MDMP alapítója, Magyar Igazság és Életpártja, illetve Magyar Demokrata Néppárt. Ez áll a szavak mögött. A 2002-es országgyűlési választáson a fidesz közös listán indultak, mármint az MDF, és több mint 41%-ot értek el, de a választást elveszítették. Az MDF országgyűlésbe jutott 24 képviselője önálló frakciót alakított. Időközben a párton belül szakadások jelentek meg. Lezsák Sándor, Balog Lászlót, Balsó István, Sándor, Horváth Bolás, Kelemen András és Százfalvi Lászlót törvénytel zárták ki a frakcióból, illetve ezzel kapcsolatban majd akár az első alkalommal, Herényi Károly majd kiegészítéssel vagy korrekcióval él. A Magyar Demokrata Forma 2006-os országgyűlési választáson önállóan indult, és az első fordulóban nagyjából 5%-os eredménnyel bejutott a parlamentbe, mely révén 1994 óta először képes volt egyedül bekerülni az országgyűlésbe. 2006 folyamán a párt népszerűsége folyamatosan emelkedett, 2006. júliusában megerősítette a Szabaddemokraták Szövetségét, júliusban a biztos szavazók és pártválasztók körében már 8% volt a támogatottságuk. 2009-ben a párt új ironyvonalat vett és heves viták után Olaj Péter, Olajos Péter helyett Bokros Lajos Horngyi Olajkori pénzügyminiszterét jelölték az Európai Parlamenti választásra, mely során Csáki András Képviselő kilépése után. 2009. március 20-ai hatája megszűnt a párt frakciója. A 2009-es Európai Parlamenti választáson a Magyar Demokrata Fórum átlépte az 5%-os ezért egy képviselőt, a listavezető Bokros Lajost költék Brüsszelbe. A 2010-es országgyűlési választáson a Demokrata Fórum folytatta az úgynevezett nyitáspolitikáját. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy Bokros Lajos lett a párt kormányfőjelöltje és Budapesti területi listájának vezetője is, ezen kívül pedig több ismert, a politikai garnitúra bal oldalához köthető személy is a párt képviselő jelöltjeként indult. A jelöltek között volt Debreceni József, Sovai Zoltán a politikák elemzője is. Az MDF-hez követően választási együttműködés kötött a retkes Attila által vezetett szdsz tel szerint a liberálisok több képviselőt indítanak az MDF budapesti és országos listáján, valamint néhány helyen Budapesten és országosan is közös jelteket indítanak. Ez az együttműködés vitatott volt a párton belül, ami sok helyen újabb kikép, kilépésekhez, kizárásokhoz, illetve pártagság felfüggesztésekhez, helyi szervezetek felszámolásához vezettek. Az MDF az SZDSZ-elvon összefogás eh, ellenére sem ért el a választáson a parlamentbe bekerüléshez szükséges 5%-ot, így 20 év után, parlamenti jelenet után kiesett az országgyűlésből. Az eredmény láttam, míg a választás éjszakáján a párt elnökasszonya Dávid Ibolya lemondott tisztségéről, utóda ideiglenesen Herényi Károly lett, míg Makai Zsoltot meg nem választották. Az új pertvezetés 2010. december 12-én döntött az átalakulásról, ennek részeként új név felvételéről, ez a jólét és szabadság néven fut. Ezt a tagság a 2011. márciusi küldőgyűlése jóvá hagyta, így 2011. április 8-án hivatalosan is felvették. A jólét és szabadság demokrata közösség nevet. Így tehát az MDF története dióhéjban elnézést mindazokért a részletekért, amelyeket igazságtalanul kihagytam. Kezemben a Magyar Narancs mai a koalíció nincs, kompromisszumban, van, interjú Schiffer Andrással, a lehet más a politika elnökével, általán a napelembotrányról és a választásról. Én azonban egy másik részletet, vagy mással kapcsolatos részletet emelnék ki. A Magyar Narancs kérdése... Kívülről úgy tűnik a mostaniak is azok, például a Vágó Gábor évelei esete. Aztán a 2010-ben indult 16 fős LMP frakcióból a következő parlamentben csak, csak ön lesz ott LMP Igaz, millen jelajos bejuthat a listáról, ha meglepően jó eredményt érnek el. De ez brutális fluktuáció. A rendszerváltás után egyedi szinte kicserélődik a frakció. A Sifer András válasza. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy a mostani listánk elején van két olyan személy, akik már benne voltak abban a 15-ösben, akikkel együtt kezdtük az LNP megalakítását még 2007-ben. Majd jóval később, vagy néhány sorral később így folytatja. Megjegyzem, a Magyar Demokrata Fórum, a Szabad Demokraták Szövetsége, de még a Fidesz is megsillette, hogy röviddel az alakulása után parlamenti párt lett. És mindhárom frakció igen erős megrázkódtatásokon ment keresztül. Ha megnézzük a Magyar Demokrata Fórum 1990-es és korábbi ahhoz képest felére csökkent 1994-es frakcióját, akkor komoly fluktuációt látunk. Ma már azt látom, hogy az LNP induló magja nem volt igazán összeérve. Jó példabeszéd, rossz példabeszéd, nem tudom, minden esetre folytassuk azoknak a név sorát, akik valamikor a Magyar Demokrata Fórumban kezdték, és aztán a Fideszben folytatták. Ma alapvetően olyanokról lesz szó a beszélgetésünk második részében, akik a 2007. április 11-én Lezsák Sándor elnök által alapított Nemzeti Fórum Egyesület tagjai, miközben a Fidesz Országgyűlési képviselői. Csampa Zsolt, 1974. november 27-én született Budapesten, 1997 óta az Ifjúsági Demokrata Fórum tagja, 1997-ben kezdeményezésére alakult meg a budapesti 8. követben az IDF szervezete, amelynek azóta is elnöke. Az 1998-as évi országgyűlés és önkormányzati választási kampányok aktivistája, a helyhatósági választások idei József városi kampányfőnök. 1998. szeptemberében beválasztották az IDF országos elnökségébe, ahol 2002-ig alelnök volt. 1998-ban belépett a Magyar Demokrata Fórumba, 1998. októberétől az MDF József városi frakció titkára. A Demokrata Fórum budapesti választmányában 2000 és 2002 között alelnök József város képviselője. 2000-ben az országos választmány is, hogy 8. keleti MDF szervezet elnökségi tagja. Az 1998-2002-es ciklusban a Józsefváros Önkormányzat Ifjúsági és Sportbizottságának tagja és az Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Állandóbizottsága mellett döntés előkészítő külső szakértői munkát végzett. A 2002-es évi választásokon országos listán szerzett mandátumot 2004. június 21-én csatlakozott a lakitelek munkacsoporthoz. November 8-án több társájával kivált adigi frakciójából független képviselőként folytatta törvényhozói munkáját. A 2006-os évi országgyűlési választásokon országos listán szerzett mandátumot 2006. május 30-ától a honvédelmi és Rendészeti Bizottság tagja, a 2010. évi országgyűlési választásokon a Fidesz-KDMP jelöltjeként a Borsodabói ZMP megében Leistán ismét mandátumot szerzett, elnézést az olvasási hibákért. Csampaszolt. Hát nem sokat tudok róla mondani, mert a parlamenti munkája vagy a parlamenti tevékenysége az hát nem hagyott maga után maradandó nyomokat a Honvédelmi Bizottság környékén szorgoskodott a fegyveres testületek működése érdekelte valójában, de semmiféle kimagasló teljesítményt nem nyújtott. A legnagyobb eredmény, amit életében elért, az az, hogy majd a vívó szövetség elnöke. Az egy külön furcsaság, hogy például Gémesi György, aki azért igen magas szinten üzte ezt a sportot és elég sokáig volt a Magyar Zívó Szövetség elnöke, elnökségi tagja NOP tag, hát mindenféle tapasztalattal rendelkezik hogy miért nem ő van egy ilyen pozíción ez a fiatalember, akinek legképp fakad volt a kezébe, el tudta nyerni ezt a pozíciót, nyilván ez is a jutalom része, hiszen akik a lakitelek munkacsoporttal itt meg egy pillanatra pillanatűleg, mi ez a lakitelek munkacsoport? ezt Lennár Sándor hozta létre még annak idején az európai parlamenti választásokat követően. Ez egy olyan belső szétvállás, vagy kiválás, vagy egy belső kis frakció volt, ami lakitelek szellemét hivatott. MDF-en belül kívül? MDF-en belül, belül. Abszolút belül. És az én kérdésem mindig az volt, hogy mi a megfogható, vagy mit jelent az, hogy lakitelek szelleme, mert ez a megfoghat, megfoghatatlan dolog, hát az is maradt. Mi volt a válasz? A a... Mi volt a válasz? Az, ö, nem volt válasz, az volt a válasz, hogy ezt mindenkinek tudni illik Lakitelek szelleme az ott leng, mint Mark szelleme abban a filmbe, abban a kitűnő filmbe a ö, tanú filmbe. tehát ugyanúgy lengedezett ez a lakitelek szelleme, és erre a szellemiségre alapult ez a munkacsoport, akiknek egyetlen értékelhető tevékenység és aktivitása az volt, hogy kiléptek az MDF frakcióból és átültek a Fideszbe, aminek eredményeképpen, illetve az ígéret az volt, és ezt be is váltották, hogy aki ezt a lépést megteszi, annak a Fidesz hosszú időre parlamenti helyet biztosít, hát ez is meg is történt. Vajon a lakitelek munkacsoportnak és a Fidesznek más volt a kapcsolata, mint az MDF-nek és a Fidesznek ebben az időben? Persze, hát a lakiterek, talán az elő, előző adás idején említettem, hogy Lezár Sándornak volt egy ő, igen gyakran, hangoztatott mondatta, hogy őt nem lehet Orbán Viktorral összeveszíteni. Arra a kérdésre, hogy erre kitett kísérletet, soha nem válaszolt. Nem, erről akkor még nem volt nem szó. Mondta. Nem is szerint Lezsák Sándorról még eh, akkor nem volt szó. Magának a Nemzeti Fórum Egyesületnek az alapszábája, vagy nem fogok felolvasni, mert azért ennyire sok szöveget nem akarok ismertetni, bár a téma ismerete azért befolyásolhatja a hallgatókat. Tehát 2007 áprilisában tartunk. Az Egyesület célja a Nemzeti Fórum Egyesület C a Magyar Nemzet és a Magyar haza Szolgálata. A Nemzeti Fórum Egyesület a nemzeti hagyományokat tisztelő, a keresztény kultúra szellemi és erkölcsi értékeit való patrióta egyesület. Tisztelője az elődök országalkotó tevékenységét, a haza szabadságért küzdők eszményeit és áldozatát elnézést. A nemzeti szolgáló konzervatív és népi hagyományok mának is szóló üzeneteit ezért célul tűz ki nemzeti történelmi és népi hagyományok ápolását és közvetítését erőteljes közéleti szerepvállalással a társadalom minden szintjén a Nemzeti Fórum Magyar Nemzeti Jövőjének kialakítását, célkitűzésének kidolgozását és megvalósítását a gyakorlatban letisztult és kikristályosodott általánosan elfogadott hagyományos értékek alapul alapulvételével kívánja elősegíteni. Ismét elnézést az olvasási hibákért. A Nemzeti Fórum Egyesület az egyenes következménye a korábbi a munkacsoportnak? Vagy van köztes állomás, vagy nincs is összefüggés a kettő között? De annyira összefügg, hogy ugyanaz. Ez az egyik, a másik. Hát akkor, amikor kiváltak az MDF-ből, akkor kellett alapítani egy önálló pártot vagy egy önálló szervezetet, ez a nemzeti fórum. Ugye hát a Magyar Demokrata Fórumból kiváltak, a fórum kifejezést megtartották és nemzeti jelzőt írtak elé. De hát ahogy felolvast ez az alapszabályt, ez sokkal inkább egy hagyományőrző egyesület alapszabályának felel, még nem egy politikai aktivitást, jövőt építő, jövőképet, víziót, bíró társaság, hát a működésük is ilyen volt. Nagyon nehéz. Ö, ö, ö, említése méltó elemeket felidézni az elmúlt évek során, elmúlt évekből, amikor amilyen evükhöz köthető. Tehát ö, gyakorlatilag a halál előtti halál, tehát nem értek, én, én nem, nem tapasztaltam semmi olyan aktivitást, ami az életképességükről tett volna tanúbizonyságot. A Lakitele munkacsoport megalakulása idején ön meg tudta volna húzni azt a vonalat, amely a lakitelep munkacsoportba beállók és a Magyar Demokrata Fórumban maradók között létrejött? Meg. És ez min múlott, hogy ki ide-ki oda tartozott? Hát kinek volt fontos a Magyar Demokrata Fórum önállósága, hogy önálló politikai entitás, egy ilyen programja, amit vállal, és kinek volt fontos az, hogy hát mindenféle megalakulások árán tartósan és hosszan parlamenti képviselő les. A lakitelep munkacsoport megalakulásánál előre lehetett sejteni, hogy az a túlélés eszköz? Hát persze, hát nem a legtehetségesebbek mentek elsőt. hát nehéz ott olyan, szemét felidézni, aki különösebb képességekkel és tehetséggel lett volna megállva. Mondjuk egy se volt köztük. Hát nyilván őnek a túlélési esélyüket ez, ez igen komolyan. Bizonyos szempontból az élet őket igazolta. Milyen szempontból, milyen szempontból nem. Ez ügyben nem akarok én megnyilvánulni, ha ön gondolja megteheti. Önnek jóformán korosztályos társa Ékes József, aki 1951. augusztusában született, az 1994. évi önkormányzati választáson Ajkán képviselővé, majd alpolgármesterré választották. Az 1998. A évi országgyűlési választásokon Fidesz-MDF közös jelöltjeként egyéni parlamenti mandátumot szerzett, a 2002. II. évi parlamenti választáson ismét egyéni mandátumot szerzett. A 2006-os országgyűlési választásokon a Fidesz-KDNP országos listájáról jutott mandátumhoz. A 2010 i évi országgyűlési választásokon a Fidesz-KDNP jelöltjeként a Veszvény megyei egyes számú választókeretében ismét egyéni mandátumot szerzett. Az ő életében az az érdekes, hogy ő tulajdonképpen az MDF-be úgy került, mint a vállalkozók pártjának az elnöke, tehát egy másik pártnak volt az elnök, a vállalkozók pártja elnöke, aki együttműködött az MDF-el, és anyatírunk Hanyat Az időségében. Azt hiszem 98-a, de lehet, hogy 2002-t nem emlékszem, hogy a Jóska mikor jutott be, de valószínűleg 98-ba. A parlamentbe, tehát ez egy akkori együttműködés eredménye, akkor kapott helyet a listánkon, és így jutott be, és hát nagyon jól dolgoztunk együtt Európai Uniós csatlakozás erőkészítésébe. Az Uniós Előkészítő Bizottság tagjaként kitűnően dolgozott, együtt adtunk be számos módosítőjavaslatot 2000-ben például, így van, tehát akkor a 98-2000-ben, amikor a kamarai törvényt módosította, a Fidesz eltörölt a kötelező tagságot, tehát kitűnően tudtunk együtt dolgozni, de miután... Dávid Ibolya elnöki működése, az több rizikót és veszélyt hordott magába, Ó, köszönöm, hiszen ö, ö, ö, a Fidesz kisgömböcével szembe is szállt harcba. Ékes József úgy gondolta, hogy nagyobb az ő személyes biztonsága, hogyha... Pár... Elnézést, ki a Fidesz kisgömböc, ezt nekem most tudnom, kéne? Hát azt tudhatja, a Dávid ibolya gyakran elmondta, a parlament, de a, a kisgömböt az, aki minden fölfal, hát szelfalt a kisgazdákat, a, kis a keresztény a pártra vonatkozott, nem egy ember. A... Hát volt, az én emberre volt. is, hát a párt emberekből áll, az embereket úgy volt, be, mint nem a kisgömböc az ő táplálékát. Ezek nevettük kisgömböcnek, szóval. de hát ő is, Ékes József is, ennek az áldozatai. Érzékeny nem vesztesség nem volt -e te vagy sem? Ő mindenképpen érzékeny volt, hát minden ember ért kár, aki fogja magát és egyszer csak ott hagyja azt a pártot, amelyik bandát így amelynek a tagsága dolgozott érte. Ezek az emberek tulajdonképpen nem a frakciót és nem csak a frakciót hagyták ott és váltak hűt lenni a frakcióval szembe, hanem az MDF-nek azt a tagságát, aki azért vidéken, testen, nagyon sokat dolgozott azért, ingyen, minden ellenszolgáltatás nélkül, hogy mi képviselők lehessünk. Mondjuk, egy pártot ennek ezt is illenne figyelembe venni, hogy ő nem a saját erejéből, hanem sok-sok tisztességes, becsületes ember munkája eredményeképpen jutott be a parlamentbe, hát ők lesznek ilyenkor szembe kötve. Megbeszéltek -e ezt később? Ékes Józseffel néha találkoztam, de került a témát, én pedig nem hoztam elő, ez jogi nyelven egy tárgyalt ügy. Hát ezzel már nem lehet, most mit okoskodjon ott az ember, hogy nem kellett hát akkor mondja ő. Én nyilván nem fog neki ilyeneket mondani, ez az ő dolga, egy ilyen döntést hozott. Én levonom a megfelelő konzekvenciákat, de ha kell, akkor beszélgetek vele, és szóvállok vele vele. Beszéltem néhányszor. Menjünk tovább. Önnél nagyjából tíz évvel fiatalabb Font Sándor, aki 1960. novemberében született. 1989. májusában lett a Magyar Demokrata Fórum tagja, 1991-ig a Solt -Kerti Szervezet elnöke, 1998-ig gazdasági vezetője, az választ... 1994-ben választottak a megyés és az országos válaszmány tagjává, a megyei testület alelnökévé 1990-ben lakvájén polgármester jelölt, 1994-től helyi képviselő, 1994-ben országírősi képviselő jelölt, 1998-től képviselő, első alkalommal az MDF Fidesz közös jelöltjeként a választások legjobb egyéni eredményével szerezett mandátumot kiskörösöm. 1998-ban a NATO közgyűlés tagja, 2000. februártól frakcióvezető helyettes. 2002-ben már az első fordulóban megvédte mandátumát, frakcióvezető helyettesi posztján is megerősítették. A 2002 őszi önkormányzati választásokon a Soltvátkerti Képviselő Testület és a megyegyűlés tagjává választották, de utóbbi mandátumáról 2003-ban lemondott, 2004. június 21-én csatlakozott a lakitelep munkacsoporthoz, szeptember 6-ai kizárásától független képviselőként folytatta a munkáját. A 2006-os országgyűlési választásokon Bács-Kiskó megye hatosszámú választókerületében egyéni mandátumot szerzett. A 2010-i országgyűlési választásokon a Fidesz-KDNP jelöltjékként bács megye megye hatosszámú választókerületében ismét egyéni mandátumot szerzett. Font Sándor. Tehetséges, szorgalmas ember. mezőgazdasági területen végzett elég alapos és elég lelkiismeretes munkát a parlamentben. Nekem ő egy nagy csalódás. Tulajdonképpen nem én lettem volna a frakcióvezető balsait követően, hanem ö, én őt szemeltem ki. És azt szerettem... Őt szemeltek ki, mint micsoda? akkor... Mint mi... frakció uh -huh. Mint frakciótag, aki azt gondolta, hogy valami változás kell, meg elnökségi tag voltam, és én Fonsándor erősen kapacitáltam arra, hogy vegye át a frakció vezetését, szorgalmas, kitartó, megbízható, lelkiismeretes munkát hagyott maga után és végzett. A dolog csúnya véget ért, ugyanis elfogadta Igen. ezt a felajánlást, ezt a jelölést, én szervezkedtem is a frakcióba, hogy egy lakiteleken megrendezendő frakcióülésen szavazzunk, illetve hát bizalmatlansági indítványt terjesszünk elő. Balsaival szembe is választjuk meg Font Sándort. Az ülésnap reggelén az irodaház parkolójában jött oda hozzám, hogy ő nagyon sokat rágódott, de ő erre nem képes, és ő ezt nem tudja megtenni, sőt, barsainak is elmondta, hogy mire akartuk rábeszélni, úgyhogy így nem lett Font Sándorból frakcióvezető. Miért csatlakozott a laki munkacsoporthoz majd ezen a hídon, hogyan ment át a Fideszből? Ö, azért csatlakozott, mert ö, ö, Dávid Ibolyába kevésség bízott, mint Lezsák Sándorba, így a két személy vagy a két kulcsfigur ebben a történetben, ebben a történetben Dávid Ibolya és Lezsák Sándor, és miután egy helyről, egy környékről származnak, onnan kerültek be az országgyűlésbe képviselőként, sokkal régebbi a kapcsolatuk, mint Font Sándornak, Dávid Ibolyával, és úgy tűnik, hogy ez a személyes kapcsolat az erősebb volt, és ez motivált őt arra, hogy belépjen Lezsák hívó szavára a lakiterek munkacsoportba, ami aztán egyenes Most út volt a Fideszbe, majd ő az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának az elnöke, tehát ott is megvan a jutalom. Megbeszélték-e a kiválást? Nem. Ő engem a kizárás idején hívő evangélikus megátkozott, amiben én nem nagyon hiszek, de nem esett jól úgy, hogy azóta mi nem váltottunk szót. Dr. Megyasszai László, ő 1941. augusztusában született, 1989-ben csatlakozott a Magyar Demokrata Fórumhoz. 1990-ben az MDF országos elnökségi tagja lett. 1991 és 1993 között az ügyvezető elnökség tagja, majd és sajtófőnök. 91-92 a párt 1999-a párt elnökségi tagja, 99-2003 között általános alelnöke. Legutóbb 2003. február 15-én erősítették meg elnökségi tisztségében, posztjáról 2004. és 15-i hatállyal mondott le. Nem 2004. januárjában összeült a Nemzeti Agrárkerek Asztal, amelynek egyik feladata a stratégia készítés az uniós csatlakozás utáni időszakra. November 8-án bejelentette kilépését Megyasszai László adri frakciójából, független képviselőként folytatta a törvényhozói munkáját. Nagyon szerethető ember, én negyessei nagyon szerettem, nagyon becsültem, nagyon tiszteltem, és annak ellenére, hogy ott hagyott minket, én a mai napig nagy szeretettel gondolok rá, Ő már nem tagja az országgyűlésnek, tehát őt már a Fidesz nem jutalmazta 2010-ben azzal, hogy képviselői mandátummal ajándékozza meg. Érdekes ember. Az ő egyéni sorsát tulajdonképpen végig az határozta meg, és csatlakozását Lezsák Sándorhoz, aztán a Fideszhez, hogy nagyon erős, antikommunista szellemiség hatott át az ő lelkét. Tehát ő a kommunisták ellen, a baloldal ellen mindenre képes lett volna, és neki az elsődleges célpont és csatlakozási pont az volt, hogy akkor ki a kommunistákkal. Hát ez egy... Hogy mondjam, szóval túlhordott pont, azért az idő múltával, mondjuk kül 16-15-14 évvel a rendszerváltás után még mindig kommunistázni, igaz, hogy nagyon sokan megteszik, ezt ma is hát nem, nem, nem túl okos, nem túl értelmes és nem túl intelligens dolog, Laci Megyesszai látszó ennek a csapdájába esett Sok olyan embert ismerek, aki ugyanúgy kommunistázik, mint ahogy 89-ben tette meg, és még ma is lámpavasal akarja akasztani őket. de hát ilyen alapon a fél-fidesz kormány mert minden MSNP tagok voltak. Illetve hát nagyon sokan. Sokan maradjunk abban, tehát ez ügyben... Mindenki, de sokan. Vigyázzunk ezzel a virtuális végződéssel. Most nem lesznek hírek, csak egy rövid zenei betét, ahogy ezt szokták mondani, de az ismétléskor könnyen előfordulhat, hogy lesznek hírek, úgyhogy a beszélgetésünket. Pichler Imre, Pichler vagy Pikler. Pichler. Pichler. Pichler Imre a megtárgyalása után folytatjuk majd. Ő 1947-ben született, 1989-től a Magyar Demokrata Fórum tagja Szigetváron. 1990. októberében egyéni mandátumot szerzett a Szigetvári Városi Önkormányzat képviselőtestületében, az Oktatási és Sportbizottság tagjaként dolgozott. 1994-98-ban az Önkormányzatotestület Sportbizottságának elnöke. A 2002-es évi országgyűlési választásokon egyéni mandátumot szerzett Májusról az Oktatás és Tudományos Bizottság. Tagja október 20-án visszakerült a Szigetvári önkormányzatba. 2004 júniusában csatlakozott az akkori szervezett szervezet lakitelek munkacsoporthoz. November 8-án több társával egy időjelek kivált addigi frakciójából, majd független képviselőként folytatta a törvényhozói munkáját. December 20-án befejezte munkáját a Szociális és Családügyi Bizottságban. 2005. május 15-étől a Fidesz frakció tagja. 2006. októberétől önkormányzati képviselő Szigetváron 2010. április 11-én első fordulós egyéni mandátumot szerzett az országgyűlési választásokon. Pichler Imre. Hát nem túl hosszú időt töltött az NDA frakcióba, tehát nem, és nem is alakult ki olyan kapcsolat közöttünk és a frakciótagok között, aki a régiekkel megvolt, Tornotanár, egyébként az eredeti foglalkozása és végzettsége szorgalmas ember volt. Hát túl rövid volt az az idő, amit együtt töltöttünk, hogy alkalma lett volna arra, hogy valami maradandót tegyen a parlament asztalára, vagy emlékkönyvébe. Tehát nehezen tudok olyan dolgot idézni, ami nevéhez köthető, vagy amit erőteljesen támogatott volna. Nyilván ilyen egyén teljesítmény hiányában neki is a túlélés lehetősége az a Zsákféle lakitelek munkacsoporttal majd a Nemzeti Fórummal való tovább lépés volt, meg is tette, és hát ennek megvan az eredménye meg is a mai is országgyűlési képviselő. Kis türelmét kérem, rövidesen folytatjuk. Rendben. Köszönöm szépen. Nem vagyok szomorú, nem vagyok vidám sem. Azt az én kedvem, tudja a jó Isten. Csak az Isten tudja azt, hogy én mit Én Éneklek magyarul. Itt valami szépen, szépecskén éneklek, engedtek, engedtek. Még mennek az igen, változó fellege, változó felege. Menjetek, menjetek! Úgy választottam én, nem megyek veletek. Én már itt pengetve, pengetve. A húrom matatva, kedvemet érezve. Átóva hova is jutnék gitáromnak nélkül, Tám fellegek között végezném én végül Jaj, de itt akaró Csak szívesebben Húrokom Ha fölveszél, akkor folytatódik a beszélgetés. Herényi Károly folytathatjuk? Köszönöm szépen. Negyedik, negyed zárás. Lezsák Sándor. 1949-ben született... 1987. szeptember 27-én házakertjében alakult meg a Magyar Demokrata Fórum. 1989. 1990 ben kampányfőnök, 1988 óta elnökségi tag, 1993-94-ben ügyvezető elnök, 1996. március 2-tól 1999. január 30-ig a Magyar Demokrata Fórum országos elnöke, azután egészen 2003. januárig alelnöke. 2004. november 8-án kizárták a pártból. 1994. április óta országgyűlési képviselő. 2002. május 15-étől a Kulturális és Sajtóbizottság alelnöke, ugyancsak az alakulásától 2004. február 16-áig az Idegenforgalmi Bizottság tagja, ekkor a rendészeti bizottságba került. 2004. június 21-én nem sokkal az Európai Uniós választásokat követően saját politikai stratégiájának képviseletére lakitelep munkacsoportot alapított. Október 27-én, tehát 2004-ben kizárták az MDF frakcióból. A november 8-ai plenáris ülésen bejelentett kizárástól függetlenül képviselőként folytatta. A törvényhozási munkáját ezért december 20-án rendétresti bizottsági tagságáton meg kellett válnia. A 2006-os évi országgyűlési választásokon Bács-Kiskó megye hármaszámú választókerületében egyéni mandátumot szerzett. 2006. május 30 ától a Nemzetbiztonság Bizottság tagja, illetve 2006. június 8-től az országgyűlés alelnöke. A 2010. évi országgyűlési választásokon a Fidesz-KDNP jelöltjeként a Bács-Kiskó megyei hármaszámú választókerületében ismét egyéni mandátumot szerzett. Lezsák Sándor. Ő a legösszetettebb, figura a történetbe, és róla a legnehezebb objektív élelmény, hiszen nagyon sokáig nagyon jól együtt tudtunk működni, és nagyon sok dologba egyetértettünk, és támogattuk egymást. Én elhibázott döntésnek tartottam, és ennek hangot is adtam, amikor 1996-ban indult az elnökségét, aminek az eredménye az lett, hogy az NDP kiválta a Magyar Demokrata Fórumból. A parlamenti frakcióból is külön frakciót alapítottak, és külön alapítottak. A Csurkaféle kiválással rangú, vagy hasonló hatású volt ez a két. Itt kis... meg egy pillanatra, erről a két eseményről azért néhány percben érdemes megnyilvánulni hiszen ez a beszélgetés alapvetően arról szól, hogy megszüntetve, hogy őröztem meg a Magyar Demokrata Fórum képviselőit a Fidesz, és ezügyben jó néhány képviselőről beszéltünk, de a Magyar Demokrata Fórum történetében két olyan esemény volt, amelyet ön most említett. Egyrészt a Csurka István által létrejött mi illetőleg a Szabó Iván által létrejött MDMP, amely szintén jelentős vérvesztességet más módon, jelentett a Magyar Demokrata Fórumnak. Mind a kettőről néhány mondatot, ha lenne olyan szíves mondani. Az egyik az egészen más típusú, a miért kiválása az egy szélsőjobb oldali csoportosulás. Szükségszerű kiválása volt a Magyar Demokrata Fórumból, Ugye mi ö, nagy gyűjtőpártnak indultunk, és ebben mindenki megtalálta a maga helyét, legalábbis egy, ez úgy nézett ki. Tehát a csurkaféle jobboldali, szélső jobboldali gondolkodás, vagy radikális jobboldali gondolkodás nem volt összeegyeztető az antalféle normális, tiszta, keresztény konzervatív politikai világgal, vagy annak a képviseletével. Ez egy szükségszerű kiválás volt, nem jelentett igazán nagy vérveszteséget az MDF-nek, tehát itt nem távoztak ebben az esetben olyan emberek, akiknek a távolléte erős hiány, vagy hiányérzetet okozott volna. Szükséges és elkerülhetetlen volt. Ez nem igaz egyébként az MDMP-re, ha az MDMP vezető Szabó Iván a választásokat megelőzően leült volna, asztalhoz ült volna Lezsák Sándorral, aminek nem ő volt az oka, hogy nem történt meg, hanem Lezsák Sándor, aki nem volt vele hajlandó leülni és tárgyalni, akkor valószínű, hogy nem alakultak volna így az események. De miért nem volt hajlandó vele leülni? De zsák, mert a fejébe vett, hogy jöhet az elnök, és ő senkivel nem tárgyal, senkivel nem egyezkedik, senkivel semmiféle tárgyalás. 1996-ig végig vennénk a Magyar Demokrata Fórum elnökeit? Hát nem nehéz, ugye az első elnöke annak idején Bíró Zoltán és Lezsák Sándor volt, azt társadalmi milyen társelnöki minőségbe csinálták akkor ezt. Utána 89-től Antal József 93-i, 93 december 93. 12-én Antal József eltávozik közölünk. Őt Fürd Lajos követte az elnöki székben, az elnöki pozícióban. 96-ban 3. harmadikán e, megtörtént az új választás, akkor indult el egymás ellen Lezsák Sándor és Szabó Iván. Lezsák Sándor megnyerte ezt a küzdelmet, Szabó Iván viszont kivált és új pártot alapított. Mind a ketten nagy hibát követtek el, de azt hiszem, hogy ebben nagyobb része volt Lezsák Sándornak, hogy semmiféle előzetes egyeztetés. Milyen hibát követtek el? E, hát ez volt a hiba, hogy e, Szabó Iván és az a volt a hiba, lehet, hogy a vereség hatására új pártot alakított és elhagyta az MDF-et. Azt azért érdemes hozzáfűzni ehhez a történethez, hogy az MDNP a Batyányi Alapítvány helyiségébe alakult meg. Azt hiszem március 3-án vagy 4-én, tehát aznap, mikor a választás megtörtént és az eredmény kihirdették, akkoriban ennek az alapítványnak, a Batyányi Alapítványnak a titkárát Rogán Antalnak hívták, és nem csak feltételezés a részemről, hogy Szabó Ivánék kiválását a Fidesz hallgatólagos támogatása vagy biztatása kísért, ezt nyilvánosan soha nem tették meg, de ö, kaphattak olyan ígéreteket a Fidesztől, hogy ők bizony ö, komolyan támogatni fogják ezt, ezt az meg. információt Lezsák ellenében. Ami aztán nem ó, történt ó, meg, hiszen a kiválást követő másnap vagy harmadnap az első találkozó a Gerhét Lezsák Sándor és Orbán között került sorba, Szabó nem dígták, sőt... A Magyar Igazság és Életpártja ez egy más vélemény önkiegészítheti, illetőleg részleteket fűzhet hozzá, Életerősebbnek viszonyult, mint a Magyar Demokrata Néppárt. Hogy, hát az is volt. Hát az ilyen gondolatnak mindig nagyobb a társadalmi támogatottsága. Szabó rosszul mérte fel a terepet, vagy ő nem is mérte fel a terepet, érzelmi alapon szakított? Én szerintem rosszul mérte, szóval nyilván fölmérte. Iván mérnökember volt, közgazdász mérnökember, tehát ő neki volt rendszer a gondolkodásában és a fejében. Nyilván ezek amelyek nem váltak valóra, és nyilván ezek az ügérnetek is befolyásolták a döntését. Rossz döntés volt, az MDF-be kellett volna maradnia. Sokkal többre mentünk volna együtt, mint így, hogy külön váltak az ügérnetek. Mennyire volt érzékeny a vesztesség, amit a kiválók okoztak? nagy volt a veszteség. Ott nagyon okos, nagyon értelmes, nagyon felkészült emberek mentek el. A legjobbak mentek el, és erősen hiányoztak. Végül is Lezsák Sándor pár évvel később azt nem tudta megbocsájtani a későbbi Magyar Demokrata Fórumnak, hogy a vele szemben induló Dávid Ibolya legyőzte őt? Hát, soha nem tudta megbocsátani, és ott igen komoly képképei voltak, hogy hát félreértette, vagy rosszul értelmezte a helyzetet. Az utolsó pillanatig azt hitte, hogy győzni fog, sőt, hát ott álltunk ö, a, az elnökvállaltó gyűlés nyitányába az első sorba Boros Péterrel, és Lezár Sándor annyit szólt nekünk oda, hogy csak arra figyeljetek, hogy ne legyen megalázó a vereségetek, végig 17 ot sikerült kapni Tehát rosszul mérte fel a helyzetet, és nyilván soha nem tudta megbocsátani Antalnak se. Tehát ő úgy gondolta, és annyira eltérő volt a gondolkodás Antalétől úgy gondolta a Bíró Zoltánnal együtt, hogy tulajdonképpen Antal József eldobta tőlük a az MDF-et, mert hát ez az ő találmányuk valóban lezsák kertjébe de alakul, de, de hát azért, hogy mondjam, annak a gondolatiságnak, vagy annak a gondolatnak fejlődnie kellett, és a fejlődés útja az Antal volt. Can, Tehát aki az MDF-nek a legtöbbet, az MDF-et a leginkább szolgálta, vagy a leginkább adott neki tekintét, adott neki elismertséget, ő Antal József volt. Azt hogy rosszul mérte föl az esélyeit Lezsák Sándor Dávid Ibolyával szemben, azt matematikailag ön már bizonyította, de az a néhány év, amit ő, mint a Magyar Demokrata Fórum elnökekként teljesített, abban mi volt olyan mértékben rossz, vagy nem tudom, mi legyen a jelző, hogy Dávid Ibolya ilyen mértékben tudott győzni, amikor indult vele szemben? Hát nem az volt baj, hogy nem, hogy, hogy rossz volt, hanem az volt baj, hogy nem volt jó. Tehát én Miért nem volt jó? Katarok, mert nincsenek, hát, hogy mondjam, egy elnöknek olyan politikai aktivitást kell kifejtenie, olyan eszmerendszert kell képviselni, ami valamit mond, valamit üzen a választóknak, valami reményt ad, valami jövőképet fázol föl, vagy valami okot ad arra, hogy rászavazzanak. Hát Lezsák Sándor munkájából azon kívül, hogy jó magyarok vagyunk, és kopjafát állítunk, és a népi hagyományokat meg a szegény embereket tiszteljük, becsüljük, tehát ilyen népi balos beütés, ez valóban meglok benne, de ez kevés ahhoz, hogy egy pártnak programot, életteret, lehetőségeket adjon, hogy a politikai döntésekbe bele tudjon szólni. Aki ismeri, és én jól ismertem, én ezt elmondtam neki 2006-ban egy hosszú, négy beszéget beszélgetés során, hogy nagy hibát követel, ha elnöknek indul, akkor is, ha megnyeri. Ő egy tipikus második ember. Tehát az az ember, aki építkezik, aki a pallért tud lenni egy pártba, aki minden munkát elvégez, de arra nem alkalmas, hogy a közvélemény előtt is képviselje a pártját, mert ahhoz túl halk a hangja, egyébként ez a fizikai valóságban is így volt, tehát hogy egy halkbeszédő emberről nem tud nagy lelkesedést gerjeszteni a hallgatóságába. Ő egy saját magát és a környezetét, a környezete által fontos ideológusnak tartott valaki. Maga lakitelek, amely ebből a szempontból egy permanens szellemforrás, most éppen mondjuk a lakitelek alapítvány által, az elmondható, hogy mit fejez ki, és elnézést, hogyha egy ilyen nőkének tüntetem fel magam. De az a legegyszerűbb, hogy nőkének tüntetem fel magam, mert a legalább nem kérdezek olyasmit, amit mindjárt száfolni kéne. De a lakitelek alapítvány, lakitelek főiskola, ezek, ezek valójában mit képeznek ma a nemzet, vagy ha tetszik, a Fidesz testében? Hát szerintem egy fölösleges tumort, mert sokat nem tudnak vele kezdeni. Igen. Milyen képzés folyik ott, minek érdekében? Tulajdonképpen népfűiskola lenne műfajlag, és olyan képzés folyik, ami megpróbálja elhitetni az emberekkel, hogy a dolgok megváltoztathatatlanok, és abban kell élnünk, amiben élünk, és tulajdonképpen arra tanítja meg, hogy hogy kell ezeket a nehézségeket méltósággal De ott politikusokat képeznek, vagy kiket? Hát azokat is, fiatalokat, de ezeket én nem nevezném képzésnek, mert ezek nem azok. A képzés az, ahova bemegy az ember, aztán ha kijön, akkor kap valami olyan pluszt, amivel a, a világban jobban el tud igazodni, jobban tud érvényesülni, piacképes. Akkor a munka a, a, a Népfőiskolán mire tanítanak? Arra, hogy hogy viseljük el azt, amit nem tudunk megváltoztatni. Azt hiszem a legrövidebben ebben tudom összefoglalni, tehát ott nem a jövővel foglalkoznak, meg nem terveket kovácsolnak, meg nem jövőképet próbálnak összeállítani, hanem a múlton merengenek, és elmondják, hogy milyen nehéz volt, és most is nehéz, hogy ha apáink kibírták, akkor mi is bírjuk ki. Hát nagyon röviden összefoglalva ez a dolognak... Valószínűleg Lezsák Sándor ezzel nem nagyon értene egyet, de ha most önnel beszélgetek, ez alapján Lezsák Sándor sosem élt a jelenben? Illetve a jelenben él, de mindig a múlt foglalkoztatta? Mindig a múlt foglalkoztatta. Tehát ő neki igen kevés olyan terve vagy víziója volt, ami azzal foglalkozott volna, hogy, hogy a büdös fenébe fog a magyar társadalom, meg a magyar nemzet az Európai Uniós tagság lehetőségeivel élve feltálkozni Nyugat Európához. Tehát ő életszínvonalba, kultúrába, gondolkodásba, oktatásba, egymáshoz, emberek egymáshoz való viszonyába. Ő, ő, ez nem nagyon érdekelte őt az érdekelte, hogy annak a szerencsétlen ő, falusi embernek elmagyarázza hogy ő mennyire megérti az ő fájdalmát ő tudja, hogy milyen nehéz neki és majd egyszer eljön az az idő amikor mindenkinek könnyebb lesz de mondjuk erről konkrétabbat nem... de evidens, hogy ő nem tanárként, nem költőként futotta be és pusza még be, hiszen élő szeméről beszélünk a pályáját, hanem politikusként ő nem lett soha politikus, csak a státuszát illetően a személyisége az tanár maradt. Tehát ő, ő, ő az maradt, egy, egy olyan ember, aki tanítani akar, aki, aki azt gondolja, hogy az embereket meg kell tanítani sok mindenre, hát egyebek közt az, hogy méltósággal viseljék a sorsukat. Tehát én őt ő, nem nevezném a szó klasszikus értelmébe politikusnak, mert a parlamenti jelenléte igen kevés olyan, törvénymódosító javaslattal hát jelölhető, vagy az ő útja, ami emlékezetes is a nemzet szempontjából, vagy sorsa szempontjából dönt. Még nem tartunk ott, hogy veszít Dávid Ibolyával szemben, de megmarad országos alelnöknek. Azt azonban meg kell állapítani a pályafutása, a pályafutása figyelembevételével, hogy egy olyan szeméről beszélünk, és ezt valószínűleg ön másféleképpen látja, de talán nem fog nekem ellentmondani, de és megmondja, hogy mi a dolog titka aki körül permanensen magok alakultak ki. Tehát dacára annak, amit elmondott, mégis az ő kertjében jött létre a Magyar Demokrata Fórum, létrehozta a Nemzeti Fórumot, létrehozta a lakitelet népfőiskolát, tehát valamit feltétlenül tudnia kell, mert ez a halk tanárember kivívja azt, hogy köréje csoportosuljanak emberek, az egy másik kérdés, hogy őket rövid vagy hosszú távon sikerrel tudja elvezetni az akárhova. Valójában ez a tehetsége, vagy ez a mágikus hatása, bár a mágikus hatást azt nem kell megmagyarázni, mert abban a annak az oka maga a mágikus hatás, de, vagy maga a mágia, de valójában az ő hatása a Magyar Demokrata Fórumon belüli politikusokra, vagy az azon kívüliekre, az miben állt, és miben áll? Vagy ezt rosszul De ezt rosszul Nem, nem, jól látja. Az ő, ő, ő szerepe, ő, tehát ő ugye az előbb arról beszéltem, hogy nem politikus, hanem sokkal inkább pedagógus, de most kiegészítem még egy jelzővel, ő egy született mozgal már. Egy mozgal már az képes olyan dolgokra, hogy létrehozzon a kertjébe egy szervezetet. Arra is képes, hogy létrehozzon még egyet, meg még egyet, meg még egyet, de soha nem képes ezeket a szervezeteket eredményhez juttatni. Tehát létrehozza, működteti, de tulajdonképpen önmagukért működnek, Igazi kibocsátásuk. Hát ugye, hogy a lakiteleki népfő, a népfőiskolának sincs, tehát nincsenek említése. Szűk körben, ilyen belterjes körben oda vannak, hogy a Sándor főiskolája, vagy népfőiskolája micsoda nagyszerű dolog, de ö, konkrétumokat tulajdonképpen senki nem tud. Mégis miért lesz ő a Nemzeti Fórum elnöke? Hát mert kell neki egy párt, ha már nem a, a, az MDF. Az, az És miért csatlakoznak hozzá a többiek? Miért pont hozzá? Mert van egy olyan csoportja a Magyar Demokrata Fórumnak, vagy egy olyan rétege, aki jobban szereti a mozgalmár típusú vezetőt, és egyáltalán a mozgalmat jobban szereti egy pártnál, a párt az fegyelmet. Oké, okay, visszajövünk még ide a múltba, de most legyünk a jelenben. Ugyanezt a szerepet tölti be most is a Fideszben, vagy ő egy egyedüli zárvány? Én szerintem ő már ott semmilyen szerepet nem tölt be azon kívül, hogy a parlament alelnöke nincs politikai, nincs észrehető politikai aktivitása. De megmaradt tanárnak és megmaradt mozgalmárnak? Hát annak megmaradt, de a Fidesz ez nem nagyon zavarja, hát a Fidesz aztán egy alapvetően egészen más elven működő katonai szervezetnek is militáns a hangméterét a stílusát. De ezt hogyan tudja ő feloldani, aki egyébként tanáremberként a Magyar Demokrata Fórumon belül nem ilyen közeghez, nem ilyen hangulathoz, nem ilyen atmoszférához szokott? Hogy belül a sértettség szól, hogy nem lehetett elnök, ha pedig nem lehetett elnök, akkor inkább ez a szervezet mint a másik, ami megbuktatta. Igen, úgy hívják ezt a jelenséget, hogy kognitív diszonancia. Az ember ö, ö, hoz olyan döntéseket, ami abban az adott helyzetben akár elvégvel ellentétes, de mégis az ő hérvényesülését szolgálja. Hát Ezek Sándor ugyanezt teszi, a Fidesz... De ezzel együtt ő saját magát nem tekinteni egy meghasonló személyiségnek. Hát a kogniti, aki ilyen kognitív diszonanciával terhelt, vagy ebbe szenved, soha nem tekinti magát. Annak az azt gondolja, hogy ez a legnormálisabb és legnormálisabb, legtermészetesebb döntés. Persze, hogy nem. Akkor azt mondja meg, hogy négy éven keresztül hogyan tudott működni a Magyar Demokrata Fórum Dávid Ibolya vezetésével és az új alelnökletével, ami azért nem lehetett egy akármilyen páros. Hát nem is volt egy akármilyen helyzet. Én ott minden elműség ügyesen ízott a levegő. Soha nem mondta ki, de hát... Négy évig tartott, négy év, az nagyon hosszú? Hát kibírtuk, persze, nagyon hosszú, nem volt egyszerű. Nyilván voltak olyan dolgok, amiben nagyon együtt tudtunk működni, meg nagyon együtt dolgoztunk, meg nagyon... Őt nem vezérelték olyan szempontok, mint Szabó Ivánt. Ő nem akart egy kisebb csoporttal kiválni a Magyar Demokrata Fórumból. Akkor? Hát, de hogy nem, hát ki is vált. De akkor? Hát akkor nem. Akkor őt az vezérelte, hogy még egyszer sikerülhet? Hát gondolom, ez a lehetőség adódott. Látod, hogy Ibolyát, Látszott, hogy Ibolyát nem tudja megbutatni. hogy nem tudja hogy ő nem tudja az MDF elnöki pozícióját visszaszerezni. Hát akkor nyilván csinált magának egy olyan szervezet, ahol ez a státusz számára megadatott. Az Európai Uniós választásokat követően nem sokkal kizárják. Ez a kizárás az ő életében mennyire lehetett egy drámai dolog, mint Magyar Demokrata Fórum alapítótak? Baloglártóval együtt zárták én szerintem nem drámaként érte meg, hanem inkább áldozatként, és ez az áldozati szeret neki nem is volt rossz. tehát... Ő már rég nem érezte jól magát az mdz és érezte, hogy ez már nem az ő pártja, és az ő befolyásait kicsi. Neki szinte kapóra jött ez a kizárás. Én nem hiszem, hogy neki ez különösebben lelki traumát okozott volna, mert így áldozatként tudta magát bemutatni. Azt kérdezem öntől, hogy ezt valaha is megbeszélték-e egymás között? Nem, azóta nem beszéltünk pedig nagyon jó viszonyban voltunk, de azóta nem beszéltünk. Én nekem 92 életem egyik legszebb éve, amikor Fűr Lajos uh, engem felhív yeah, yeah. az MDF központjába, hogy dolgozzak a közvetlen yeah. környezetében, hanem, hogy csináltam ideig, ez neki nagyon tetszik. Ugyanebben az ébben egyszer Ezsák Sándor meghív a Margit-szigetre, ahol a Latiterek Alapítvány székhelye volt annak idején, a sportuszodában még őszegény Gyarmati Dezső jó voltából. Ott hosszan beszélgetünk, hogy hát úgy néz ki, hogy sok-sok évet fogunk egymás mellett dolgozni. így is volt aztán 2000, a 2000-es évek között, ez megszakadt, és azóta nincs kapcsolatunk. Függetve attól, hogy a Nemzeti Fórum létezik, vajon ki lehet -e mutatni a mai Fideszben azt a szigetet, amely a hajdan volt MDF-esekből állna virtuálisan össze? Nem. Azt nem olyan lezsákot veszámítva, nem olyan személyek képviselik ezt a e, nemzeti fórumot, akiknek e, e, erre képességük lenne. Tehát egyszeren nincsenek ilyen képességekkel, vagy készségekkel felruházva. Tehát Lezsák Sándor pedig egyedül kevés ehhez, és a Fidesz az nem az a hely, ahol hát mindenféle más irányzatok teret nyerhetnek. Van még néhány személy a tartalmi edzékben. Én csak sorolom őket, ha gondolja, akkor bármelyik kapcsán mondjon egy-egy mondatot. Ezt követően pedig szeretném megköszönni a közreműködését. Fülöp István, dr. Varga István, az önáltal már említett Balog László, V. Német Zsolt, vagy dr. Gruber Attila. Hát egyik mögött sincs olyan politikai aktivitás és teljesítmény, hogy különösképpen érdemes lenne ö, ö, említése. Vannak jó egyéni teljesítmények, például Német Zsolt ö, ö, kitűnő polgármester volt, ö, ö, a frakcióba is jól dolgozott. Most államtitkárként nehéz értékelni a tevékenységét, mint ahogy bármelyik államtitkárét vagy bármelyik Hockmar Rózsát leszámítva a Fidesz kormányból tehát Nincsenek említése, mert kitűnő pozíciókat töltenek be. Fülöp István volt valamikor a megyei közgyűrés elnöke szabolcs már bereg megyébe, de nem sokáig bírt, mert túl nagy volt a terhelés. Baloglászló az a mostani média, nem is tudom, hogy milyen intézetnek az egyik meghatározó személyisége, akinek annyi köze van a médiához és a média világhaz, hogy valamikor operatőr volt a magyar televízióban, Látem a meghatározó média politikus, tehát tulajdonképpen mindenki kilett jutalmú sámfázva és kitűnő pozíciókat kaptak. Ez volt az árulására. Ez már az ő lelkiismeretük kérdése, hogy Antalra gondolván vagy emlékezvén, hogy tudják elviselni azokat a körülményeket amelyen, mely körülmények között ma politizálni kell és lehet, hát legalábbis aki ezt akarja és aki ezt vállalja. Én ebben például nem kívánok részt és szerepet vállalni, de hát ők ezt nyilván megteszik, mert fontos dolog, hogy ők ilyen pozíciókat és ilyen tisztségeket töltsenek be. Nyilván, aki nem túl erősen szervezett személyiség, annak pozíciókra, posztokra, rangokra van szüksége ahhoz, hogy a személyisége biztonsága meglegyen, ők ilyen emberek. Valamennyiünknek fennáll természetesen az a lehetőség, hogy reagáljanak a műsorban elhamzottakra. Végül naivan vagy állnaivan azt kérdezem, a Fidesz után szabadon, bár csak a Fidesznél emlékszem ilyenre, hogy vajon a Magyar Demokrata Fórum függetle attól, hogy abban a formában, ahogy megalakult, már nem létezik, ott megünneplik-e a születésnapot, vagy nem ünnepel meg egy szervezet egy olyan születésnapot, amit szervezetileg nem tudott fenntartani 2014-ig? Nem ünnepeljük olyan, nagyon sose ünnepeltük, öt évente ünnepeltük, hát most meg aztán végképp nincs csak hát általában halál után születésnapot ritkán ünnepelnek, ügyeség is lenne, mi se tesszük. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra. Én is köszönöm, minden jót viszont hallásra. dörö.fi alajanos gmail.com, hallották. Sayan! Befújt lelket Midőn felébresztetted Az első ember, Csak egy szót adj. Csak egy szót It's so szerkesztő fiala jános